Den, poďte, poďte ďalej mezami, priatelia moji. Poďte so mnou do rozprávky. Olala, počujete? Počujete tieto. tóny? Áno, áno, to je francúzsko. Jediné, neopakovateľné, sladké a podmanivé. Dva a úsmev? Bien, très bien, mademoiselle. Oh, naozaj sa musím usmievať. Isté vaša blantytnosť, najmä na mňa. A toto je naša princezná, ale k nej sa ešte vrátime. Mondie. A pán kráľ, jeho veľičenstvo. Povedal som, že chce moriaka plneného mandlami. A neovcenú kašu. Je mi ľúto veličenstvo moriaky sa minuli, ne, aj mandle. Ne. V tomto zámku už nezostalo skoro nič. No dobré, dobré. Daj to sem, Marta. Aj gu kráľovi nás ešte rozprávková cestička zavedie. Ale táto rozprávka má celkom iný začiatok. Bolo to dávno, v časoch, keď sa stávalo, čo sa dnes už nestáva. Žil vo Francúzsku jeden mlinár. Keď zomrel, zostali po ňom traja synovia. Traja synovia, mlyn, vinica a ja, kocúr. Ale sme mu nadelili. Čo povieš, Pier? Bračekovi. Dostal práve toľko, koľko mu prináleží. My, myslíš, že otec by s tým súhlasil? otec nechaj na pokoji, Paul. Toho už nič netrápi. Ach. A keby aj. Ve to bolo stále iba Martin a dnes múku do zámku. Martin, ako sa má princeznička? A Martin, nezabudol si pozdraviť pána kráľa? Ach, na Nás dvoch si už pomaly ani nevšimol. Tak čo? No vlastne sme sa rozjelili spravodlivo. Ty máš mlin, ja vinicu mm. a Martin všetko ostatné. <laughs> Moja reč. Je z neho boháč. A keď si dá z toho vyplznutého kocúra ušiť kožušinový golier, možno sa za ním aj nejaká dievka otočí. Máš pravdu. Kráľovský hermelín z mačacej košky by mu náravne pristal. Ani by nemusel mať na čele napísané kráľ všetkých hlupákov. Podľa tej ozdoby by to hneď každý pochopil. Len neviem, Pier, čo by na to povedal náš kráľ. Myslím ten hm, Slávny kráľ, čo neslávne skončil. No, kráľovstvo ešte má. A nehovor, Pier, že by si kráľovským trónom pohrdol. Oh, keby k nemu patril zámok mm. a pekná princezná, to vieš, že by som nevál. Aj mne by sa kráľovanie páčilo. Ale čo? Počúvaj Paul. Nechce si to s Martinom vymeniť? To akože on dostane vinicu a ja kocúra. Presne tak. Zaha, môj pier, nerob si zo mňa blázna. Ja som spokojný s tým, čo mám. No, tak vidíš, ako som dopadol, kocúrik. Prečo na riekaš, Martin. Máš predsa mňa, teba a dvojnásobnú starosť ako nás dvoch uživím. Alebo si myslíš, že niekto príjme do služby chudáka s kocúrom? Ho, ho, ho. Nie som taký hociaký kocúr. No ja viem, ja viem. Namiesto mňaukania sa pleteš ľuďom do reči, myši ti nevoňajú, ale stačí spomenúť čerstvú pečienku a už sa alizuješ. Dokázal by som aj iné veci, keby si mi pomohol. Ja tebe? No, keď nechceš, nemusíš. No hlúposť si pripíš na vlastný účet. No dobre, dobre, dobre, už ťa počúvam. Premačací chlp. Stačí mať Filipa a tvoji bratia sa ti ešte poklonia. Pierre a Paul poklonia sa ti ako kráľovi tejto krajiny. No, je tá raj. Ponúkam ti zahrst šťastia a peknú princeznu k tomu. L tak načutí okolky. Už. Princezné nikdy nie sú na zahodenie, a najmä tá naša. Hmm, ale kráľovstvo nech si jeho veličenstvo radšej nechá. Aha, chytil si sa na pazúrik. Hmm. Má to ale háčik. Hmm, tušil som to. Musíš mi dať svoje čižmy. No to nemyslíš vážne, veď sú ako nové. No práve preto. Chcem dobre vyzerať. Elegantný kocúr v čižmách, to ani na kráľovskom zámku Hneď ti tak neuvidíš. <laughs> Lenže ak ti dám čižmy, zostanem bosý. O pár dní si dáš ušiť také, aké si ešte nemal. Kocúrisko jeden. Čo mám s tebou robiť? No, tak, tu sú. No <sík> Vedel som, že sa dohodneme. A teraz, Martin, zamieriš späť do rodného mlyna a vezmeš akúkoľvek prácu. Ja hlupák. Ty si ma podviedol. Mám síce dobrý sluch, ale tento raz som asi niečo prepočul. dobré dobré, No, naša dohoda teda platí. Obrat. Bum. A teraz na opačnú stranu. Ja papam, pam, pam, pam, pa, pam, pa, pam, pam, pam, pam, pam, Bom, bom, bom Poklony vaša kráľovská ružovosť na výbornú. Veď som si zasa pristúpila v lečku. To nič. Časom všetko zvládnite. To hovoríte už štyri roky. Môžete byť pokojná vaša kráľovská pelasosť. Máte predsa najlepšieho učiteľa v celom Francúzsku. Ah. A toto to o vás hovorí? Mám o tom dôkazy. Diplomy, medaily, čestné uznania. Len sa ráčte pozrieť. Na všetkých je napísané Pôle messier bon ton. Učiteľovi tanca a spoločenského správania. Ach, čo mi pomôžu vaše vyznamenania, keď jednoducho nemám na tanec nadanie? To ústavičné mi nejde ani do hlavy, ani do nula. Ale vaša strieborná. A keby som sa aj na smrďu tancovala, za žiadneho princa sa aj tak nevydám. Ak nechcete princa, je tu ešte moja maličko. ho! hádam ho, ho, ho, ho. len nebudete princeznej dvoriť. No to sú spôsoby. Obyčajná slúžka a nie nezakonná. Len to nezahovárajte. Jedi účenskému pôvavu patrí predsa obdiv Galieva. <laughs> Prosím vás, akýže ste vy, gavaliér. Viac ako princezná vás zaujímajú zlatky pána kráľa. Vy, vy, vy, vy osoba ústnatá. Ha, ha, chceli ste povedať papulnatá, nie? Ale poslúžte si. Dobre viem, že zo všetkého najlepšie dokážete otrčať dlaň. Za kráľovské služby kráľovská odmena. Čo? Už si aj v rabce, či vyrikajú, že ste priviedli toto kráľovstvo na mizinu? Vašou zásluhou jedáva kráľ z chudobného taniera, kým vy sa topíte v zlate. Lesk, šarm, úsmev, dobrá výchova. Sú nevyhnutné pre život na zámku. Veď vás ten úsmev rýchlo prejde. Od dnešného dňa dostanete už len figuborovú. Král má u mňa ešte malý dlh. A to... Hm. Hneď to spočítam. Nič nedostanete. Kráľovská pokladnica zýva prázdnotou. No, čo sa dá robiť? Keď nebudú peniažky, dovolím jeho veličenstvu vyrovnať dlh rukou s princeznej. vy. Vy. Z princeznej sa stane madame Bonton a zo mňa prvý muž kráľovstva. A to kráľ nikdy nepripustí. Nič iné mu nezostáva. Bohatý žení si sa do tohto zámku, ako si... Ja, ale ja vás nechcem! Máte ešte jednu možnosť, vaša zlatosť. Počul som, že v susedstve si už brúsi súpy ľutožrúd. Ľuto mm -hmm. A taká šarmantná princezná by bola pre neho chuťka. Takže on alebo... Ja ste ničom nik, messiu Bontón. Podliak, zlodej a vydri duch! Alo. Mačka, ideš ho, potvora? Kšt. Stráže! Ule, nevolal by som ich zbytočne, milostivá! Ha. Ha, ha. Máš pravdu? Aj tak už nejaké nemáme, ale... Ako si sa dostala dnu? Pre mačací chlp, stačí otvorené okno. Hop! A je to... Hop? Bonjour, madame. No, oknom prichádzajú len zlodeji. Súdiac podľa vašich slov to však o tomto zámku neplatí. Čože? Ty si počúvala za dverami? Veď viete mačacie uši. A propos, nie som mačka... Ale kocúr, kocúr v čižmách, teší ma. Na môj dušu, tak toto som ešte nevidela. So mnou môžete zazrieť nevídané, počuť neslíchané a zažiť neuveriteľné. No, no, no, no, no, len sa nenaparuj. A čo vlastne chceš? Prichádzam s ponukou, s veľmi zaujímavou ponukou. Á, ah, sem s ňou. Dokážem podviesť každého podvodníka. To znie dobré. Pozrestám každú neprávost. No to znie ešte lepšie. Pomôžem kráľovi aj princeznej. Tak toto znie najlepšie. Ale ako to chceš urobiť? Privediem princeznej ženícha. Tak to teda nie. Obchodovať so srdcom našej princezničky nebudeš. Oh, la, la, aká škoda. Zrejme dá prednosť uhladeným spôsobom učiteľa tanca. <laughs> Alebo ostrým zubom ľudožrúta. Počkaj! Je mladý. Ako derný Vánok. Pekný? Ako obrázok. A bohatý? Najbohatší na svete. Veď má mňa. E, ty klameš len sa tak práši, kocúrisko. No, hovorím sveto, svetú pravdu. Alebo si myslíte, že dobré srdce je menej ako mešec zlatiek? Nie, to nie. Tak ma o u no, Neviem, neviem. No, tak ponáhľajte sa. Ja, ja sa zatiaľ schovám do kuchyne Či... šíri sa o teľ ľúbezná vôňa. Prepána, nenechala som na sporáku zápražku? Oh, la, to nie je zápražka. Skôr nejaké meso. Kde by sa vzalo meso v našom zámku? Je to mesko, verte mi. Na to ja mám nos. Vôzaj je to kocúr, Marta? Aha. Vymýšľa si, <tým> hádam by jej vaše veličenstvo neverilo. Nech sa hneď prepadne, ak to nie je pravda. a, a čo chce? Prichádza napríklad svojho pána. Teda mačací posol? <tým> Také niečo, posol v čižmá. No. Chcete povedať, že ten kocúr... Má čižmi? Až po kolená. Ale to je dobré znamenie. Nech vojte. Aha. <hádam> sa, vaša kráľovská milosť neteší z takej nedôstojnosti? A prečo nie? Človek, ktorý kupuje svojim kotúrom čižmi, musí byť preca ohromne bohatý. Bonjour. Ah. Môj pán má všetko, na čo pomyslíte. Voilà. Oh. O zajistníku Coven. Potešenie je na mojej strane, páni. Vaše veličenstvo. Aha. Monsieur. A, e, naozaj má všetko na svete? Jednomu chýba. Aha, tak prečo? Princezná. No. Ale tu máme my. To práve preto ma sem posiela. A, ale prečo neprišiel sám požiadať o ruku našej Madlen? No, zrejme nepozná spolučenský bonto. Mílite sa, panie. Iba sa zdržal na love... ...pečených holubov. No, čo to ten mm. kocurtára? Holubo. Dva úlovky som si dovolil jeho milčenstvu priniesť. No? Hoci môj pán sa trochu obával... ...aby kráľa neurazniel. Kdeže? Pečené holuby. Som nedul, že ani kedy. Mm. No a tak kde sú? Cestou trochu vychladli, tak som ich vložil do kráľovskej rúry. Ale tam sa preca pečú moje holúbeta. Oh la la, môj pán mal pravdu, keď tvrdil, že dva hluby sú iba pre kráľovského sluť. Veličenstvo by si ich zaslúžilo najmenej tuce. Oh. Nepopúšaj sa jeho jasnosť podviesť, cúr. Neposudzujte ostatných podľa seba, messie Bonton. Opravdivosti pravdivosti mojich slov sa môže jeho veličenstvo predsvedčiť? Uh, mon dieu. veľmi rád. Ale ako? Pozývam vás na panstvo Grofa z Mlinárova. Uh -huh. Na stromoch tam rastú koláče. Uh. V potokoch tečie víno. Nie. A v rybníkoch plávajú údené ryby. ryby. Betís, veď sú to same hlúposti. Dúhvam, že mu veličenstvo nesadne na mm, Neviem, Neviem, neviem, mýsie Bontón, ale bohatý že to je presne to, čo nášmu kráľovstvu chýba. Naléjem ti ešte pol. Vína máme dosť a koláčov, aha. Tiež. No. E, čo si dnes taký zamračený? A? Ty si pierne počul, čo sa povráva. Nie. Vraj sa v lesoch, tu nedaleko, usadil ľudožrút. E, babské reči. Tá správa, nevešti ti nič dobré. Podlomili sa ti kolena? Ty sa nebojíš? Ja? Pomeliem ho na múku, rozdrvím ho na prach. To sú zasa plané reči. Tak dobre. Postavím sa na čelo veľkého vojska. Kde by si ho zobral? To je starosť kráľov. Prosím ťa, náš král nemá jediného vojačíka. Dokonca už ani poriadne služobníctvo. Hm. Ale má princeznu na vydaje. No a? A tá potrebuje ženícha. A naše kráľovstvo... Nového kráľa. Aha, udatného kráľa, čo bude veliť ohrozenému vojsku. Vysokorúbež Pierre. Len ma nepoučaj. Koho to sem črti nesú? Na noc. Bonžúr! Zdravím vás. Váspolak. <laughs> Kocur Hľadám Martina. Mysleli sme si, že ho už dávno hreješ na krku a ty si tu vykračuješ ako pán. <laughs> Nechceš k tým, čiž mám aj klobúk? Ho, lala, prečo nie? Aspoň bude môcť v zámku vystrúhať úctivú poklonu. Ty si bol v zámku? Veru, tak. A nesiem svojmu pánovi dôležitý odkaz. Povedz ho nám. Ho, oh, oh, oh, nápad. To je prísne tajné. Hled, no tak, kocúrík, vedzme jeho bratia. Dobre. Kráľ vraj dá svoju dceru tomu, ha? komu vyrastú na stromoch koláče. Koláče? Ale áno, a v potoku musíš blnkať Víno? Tomu nášmu vy... kráľovi už tuším v hlave haraša. No ale za to tebe to kocurisko myslí aj za Martina. Nie je preca také ťažké splniť kráľovské želanie. A keby ste Martinovi pomohli... Pomôžeme, no, čo vy A radí však pol. <laughs> Nejaké koláče tu ešte zostali. Aj víno A... máme. Vieš <laughs> čo, kocúr, nechaj to na nás. Nakoniec, čo by brat pre brata neurobil? <laughs> Ja si ho, Marta, nevezmem. Nevezmem a nevezmem. Ale ktorého princeznička? Ani toho, ani tamtoho. Ale kocúr vravel, že grov mm. z Mlinárova stojí za vašu Nechcem pozornosť. No, veď ste ho ani nevideli. Na tom nezáleží. Ja si ho jednoducho nemôžem vziať. Nemôžete. Uh, niečo ti pošepkám. Ja mám rada niekoho iného. <hýst> Pre pána Jána. A koho? Nepoviem. Poznám ho aspoň? No, občas sa objavil tu na zámku a nikdy neprišiel na prázdno. Ale teraz sa už pár dní neukázal. Hmm, ak vás má rád, tak zasa príde. Hmm, dovtedy sa utrápim. Ale neutrápite. Pôjdeme teraz ku kráľovi a mu pekne poviete. Máš rozum? To by bol koniec. Marta... Ja som ti nepovedala to hlavné. No? On nemá urodzený pôvod. Nie je to jedno v akej kolískeho kolísa, mm, Ani zlatky vo vreckách. Stačí, keď má dobré srdce. O tom sa ťažko presvedčíš. Madlen! Madlen! No tak kde si? Musíme už ísť. Marta, zachraň ma. Čo? Povedz, že... Že má hlava. No tak nerada klamem, ale keď vám to pomôže... O oh, la vítam vás na panstve Grofa z Mlinárova Veličenstvo. Oh, oh mon dieu. Jej, yeah, tu je krásne. Jej, yeah, a ten tu oh, oh, oh. oh. Dosť krajina. Samé stromy. Oh. Oh. Oh. oh, ale koláče na nich rastú výborné. Želá si pán kráľ trochu vína? Vína? No ah. ano, sem s ním, kocul. Mm, ďakujem. Mm. A vy si nedáte, mesie Bontón? Ďakujem, nie. Mm. Dovolím si však vašu jasnosť upozorniť, no. že byť z potoka nie je ako si... Pozor! Pozor, Mucha! Zatvorte ústa, mesie, aby vám do nich nevletela. Si bezočivé zviera, kocúr! Nemyslí si, že keď si ma pripravil o včerajší obed, pripravíš ma aj o princesku. O oh, sakrblé. Tu teď je práve šampanské. Je to podfuk, veľičenstvo. No, chutí vynikajúco. No. Mm. Trochu, trochu sladká sa, ale chutí, chutí. No, rovnako sladké ako kocúrové slova. Neverte mu jasnosť. Chce sa otrieť do vašej priazne a ukradnúť vám princesnu. Grofa z Mlinárova ešte nikto nevidel. Ale keď ho uvidí... Počkaj, počkaj, počkaj. Monsieur Bontón má pravdu. Kde je vlastne tvoj pán? Hm? Zrejme chytá pečené holuby v cuzej kuchyni. Tento raz chystá iné prekvapenie. No? Čo by povedal pán kráľ na údenú rybičku? Údenú rybičku. Ryba ale ty sa zo svojich hmm. klamstiev nevykručíš. Len žiadne spory, páni, nejaké hádky. No... A ty, ko odovzdaj grofový odkaz, že ho zajtra očakávam. Mh, mm, mm, mm. Odkedy si sa dal na rybačku? Hm. Odpoveď si sám, aj tak má všetko na svedomitý. Hulala, už som povedal, že mi sluch dobre slúži, no v tomto nočnom čase počujem, ako si horšie. Mm -hmm. Kocúr, kocúr, nasľuboval si mi hory doly a teraz sa iba vykrúcaš. Hory ani doly to neboli? Len si spomeň, Martin, bola to princezná. Mm -hmm. Mm -hmm. A kdeže je? Predtým som aspoň okom po nej hodil, keď som prinesol múku na zámok. Teraz sa tam v týchto šatách nemôžem ani ukázať. Trpezlivosť, pán môj. Čo nevidieť, si oblečieš zlatom vyšívané šaty. Hoho. No. Hm, plané sľuby. Zatiaľ mám iba bosé nohy, ruky plné mozeľov a zodraté šaty. No vidíš, aký si bohatý. Ty hodím ťa do rýbníka. Ja, radšej nie. Voda kocúrom nerobí dobre. A potom, čo by si si bezo mňa počal? Choď hm. pekne domov a dobre sa vyspi. Hm. Myslí, že ma pier s polom nechajú vyspať? Tancujem podľa ich príkazov od úsvitu do úsvitu. Včera si vešal na troby koláče? Hm? Ako to vieš? Lial si víno do potoka? Ty si tuším jasno, vidieť. A dnes budeš údiť ryby. Hm? No a tí tvoji bračekovci sa pekne vyfarbujú. Hm? Vadia sa, prekrikujú. Jeden hovorí o grófovi, druhý o kráľovaní. si do vlasov neskočia. Vôbec sa mu nerozumiem. Čo skoro to pochopíš. Hm. Tuším, by bola lepšia služba u ľudožrútákov tých dvoch. Beriem ťa za slovo, Martin. Príď zajtra na pravej poludnie k ľudožrútovmu zámku v lese. Dohovorím ti u neho službu. Pa, pa, pam, tá, dám, tam, dá, dám. skúste to ešte raz. Vaša svietivosť. Nie. Úkrok, poskok, piruetka. Hm, nie je to ťažké. Ale ja už nechcem. Aha. Pán, dôležitý. Mlčte vy osoba a radšej sa starajte o svoju metlu. Princeznej by tiež bola osožnejšia tancovačka s metlou, ako tie vaše pokrlíky. Tak už dosť. No, no, no. Zdá sa, že vám dnešný deň nepokazil náladu. Ani nemal prečo. Slovo kocúra má váhu ako jeden chlb z jeho vyplznutého kožucha. Vy neveríte, že grov dnes príde? Som si istý, že nikto taký po svete nechodí. Oh, ani neviete, Monsieur Bonton. Ako by som bola rada, keby ste tento raz mali pravdu. Oh, mademoiselle, tušil som, že váš úsmeu raz bude patriť. Babine? Len sa neradujte predčasne. Zdá sa mi, že tamto niekto prichádza. Mm. V obyčajnej brič a z druhej strany ďalší? A, na rybriniak. Hej, a kocúr si vykračuje rovno cez pole A je sám Ale, ale, ale To je spiknutie <gry> Spiknutie možno Len neviem proti komu To je úžasná pochúďka Už ani neviem, kedy som jedol Udenú no, Takže si môžeme ťapnúť, pán kráľ? Ťapnúť? -ťa -ťa -ťa no, akože sme sa dohodli Dáte mi princeznú a basta ale, ale na čo taká náhlivosť? Pán groved nehorí Pozor, pozor, vaša jasnosť Toto nie je ten pravej Paul, čo tu robíš? Iba to, čo ty, Pierre. Prinášam kráľovský dar. Údenú rybu. Ó, môj je. Dve ryby. A dva grofy. To je škazal veľičenstvo. Mm -hmm. To je fopa. Ale naopak, môj siebom, to mi sa tu zdá. Tylkom mm, zábavne. Mm. Ula, la. Odrazu má princeznička viac mm. nápadníkov ako je zdravé. Ale Bonžur! tvoj grov tu chýba kocúr. cúr. Aký si na nič hodník ho pripravil o údené oh. úlovky pre pána kráľa. Oh. Oh, oh. Boli ste pri tom, mesibontó? No ako by som mohol. Znova teda otvárate ústavne pravý čas. No, ale... A to nie je všetko? Môjmu pánovi chýbajú aj skvostné šaty. Oh, nevydané, neslychané. Už aj šaty kradnú. Nemusíte sa obávať, veličenstvo. Martinovi by zlodeji aj tak veľa toho nezobrali. V mline sa brokád nenosí. Pierre má pravdu. Náš braček je grof z Čo? Kocúr? Neklame ma sluch. Či veríte, či nie, pán kráľ, bohatý je dosť. A keď mu ráčite dať svoju dcéru, nebude v kraji väčšieho boháča. <laughs> <laughs> Myslím, že najlepšie urobím, keď ťa dám vyviez Zozánku, kocúr. To nedovolím. Oh. Madlen! Nedovolím, pretože Martina... <hý> si vezmem za muža. No, no, ale... To by som chcel vidieť. Môžeš sa pozerať, otecko, a uvidíš. Pretože ja to urobím. Madlen... No, tak dobre, no... Však ja súhlasím, ale... Počkaj, pod jednou podmienkou. Tvoj ženich, Madlen... Musím mať toľko zlata v rukách, že si zasluží moju poklonu. Inak moje kráľovské požehnanie nedostanete. Boh, nie. Bo! nie. Výborne, Veličenstvo. Tak, Kocúr, môžeš rozmýšľať, ako teda splníš kráľovské želanie. Čo budeme robiť, kocúrik? Je, takto pekne ma už dávno nikto neoslovil. Asi máte dobré srdce, princeznička. No, to mi teraz veľa nepomôže. Akože by nie. Hm. Vy máte Martina rada však. No, myslela som si, že on o tom nevie. Vždy sa na zámku len myhol, hodil v rece múky do kráľovskej sýpky a zazúpaľoval. Veľa rečí nikdy nenarobil. Za to ty máš jazyk dobre podrezaný. S tým grofom si ma skoro dobehol, kocúrisko. U, čo, čo, už nie som kocúrik. Hmm, môžeš byť zas. Ak vymyslíš, čo teraz? Nuž no čo? Navštívim ľudožrúta. Chceš skončiť <hý> v jeho žalúdku? <hý> Premačací chlp to nie je. Vie. Ale viete o inej možnosti? <hý> A okrem toho, Martina som už poslal vopred. Tak idem aj ja. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dvaja ľudskí červíci s mačacím sprievodom. Čomu vďačím za takú návštevu? E, chceli by sme len trochu lesku z tvojich pokladov, e, z pokladov. Trochu jasu z tvojho paláca Z paláca. Kvapku tvojej nepremožiteľnosti oh, oh, oh, oh. V mojom zámku sa nič nerozdáva Nepoznáš spoločenský bon tón? Hostí sa sluší privítať <rý> Privítam vás, privítam, ako sa patrí. Dokonca si k tomu vezmem nový príbor a čistý tanier. Na niečo si preca len zabudol. Eno, Chýba ešte servítka. Ó, oh, tak som to nemyslel. Každý človek má pred smrťou právo na posledné želanie. Jak tak, Dobre spĺni <sým> vám ale len dve želania kocúrovi nič nedarujem a preca tie želania vyslovím ja hm, počúvam vraj sa dokážeš premeniť na akýkoľvek zviera no to dokáže oh, tak nám to predveď čo tak byť chvíľu kráľom zvierat Prvom čas, si chlp, stačí dosť, už dosť. Ach, kocúr, čo si si to vymyslel? Veď nás mohol zožrať. Tak čo, spokojní? No, musím uznať, lev si bol ako zapatrí. Ale čo tak, menšie zviera. Povedzme, myš. Hm, Myslíš, že ma tu behneš, kocúr? Uvidíme. Tak sa dívajte. Ho, kocúr. A mám ťa. No tak čo? Kto koho dobehol? Chceš ma? Chceš ma? No lala, ani nápad. Myši nemám veľmi rád. Ale dobre si ťa postrážim, aby si sa opäť nepremenil. ...dá sa, že prichádza pán kráľ, že by si to predsa len rozmyslel? Madlen, dievčatko, tak som sa o teba bál. A o Martina tiež. Aha, ty sa už nehneváš, otecko. Ale ako by som sa mohol nevať. Dokonca som priviezol Martinovi aj kráľovské šaty, zdobené hermelínom. Myslím, že to nebolo treba veličenstvo... Patrí mi teraz tento zámok zo zlata a všetky poklady v ňom? Tak si sa predsa stal boháčom. Presne tak, ako ste si želali. Zlata mám plné ruky, ale nie som. Veď ani ja som to tak nemyslel, Marta. No, no, no. Čo kráľ povie, to platí. Marta. Aj keď to nie je vždy múdre však výsosť. Marta, tá tvoja prostorek hosti. Ja, ja ani neviem, čo ma tak omámilo. Francúzske povetrie to nebolo. Mm, najskôr, messie Bontón. Nech ide do čerta. Sakubleu. Správne, Madlen. po a, a piera i pola sníva. <laughs> počúvajte, počúvajte a kde je kocúr? Zmizol hm? aj s myšou. Áno, a zostali tu po ňom len čižmy. Hm? Ale kam len mohol ísť? Hulala, kam by som šiel? Naozaj to chcete vedieť, mi, priatelia moji? Tak poďte, poďte so mnou. Vrátime sa späť do toho obyčajného sveta, kde králi už nenosia plášte s hermelínom, kocúry si nevykračujú v čižmách, za to myši, myši sa trasú pred každým mačacím kožuchom. Ale čo si predsa len zostalo? Áno, áno, francúzsko. Jediné, neopakovateľné a podmanivé. A ešte táto rozprávka.